тільки ж буйна, щось зачепило, зразу вибух. Як він мириться? йому, мов дідько в печі, таку чудесницю слід на долонях носити. Зірками присвічував з нею одружившись, землю перетрусив. Годі, відставлю полотно в гущавину, сховаю, хай всушиться. Відходить з картиною. Тоді вертається Таїса. Як могла покинути його? Аж затинався в мові, аж бліднів. Думка мучила. Чи тут мордерство з кров'ю? В який розпач втонула його душа, говорив, як помішаний. Хоч, можливо, гузував і міг бачити дурною. Що палив? Тут судиться наша доля. Розворошує попіл. Зола від короба, тканини. Скатерки з русника чи що? хустки з мого подарунку? Мабуть, були в крові. Жах. Тут доказ з образою мені. Куди він пішов? Чи вкинув речі в воду? Доступила до хвиль, розглядаючи. Надходить Зенон. Дійсність або з моря привид. Вітаю. День добрий, відповіла Таїса, обернувшись. Мила зустріч, після пекоти міської нам, прибережним мешканцям, сюди, як до свого двору. Втеча, розумію, я й сам. Помічаю в очах болісний вираз. Що сталося? Що могло? Це йогонь? Так, незвичайний. Олег стояв з обірваним рукавом. Спалив речі. Чи згадував про розмову? Я гляділа тут. Ні, похмурий сперечався про різні справи. Що він палив? Здогадайтесь, ви повинні, бо ж приятелі, якщо в біді допоможіть вибратись. Хустка була скривавлена. Рукав з кров'ю теж чужої я бачила. Олег неприкаяний, що могло бути. Думка страшна. Підожжіть. В газеті «Вістка» про вбивство недалеко від його квартири. Здобуває часопис. Певно в парку, якраз біля нього, десяток ножових ран. Жорстокий, здолуга, дні, неможливо. Олега знає, як брата, не здібний на вбивство. Цілковита мирність. А коли надзвичайні причини? Пробачте їх дві. В запитанні, то з якою валютою потирає пучки ніби з грошима? І брюнетка, чи блондинка? Причина мариться, як від блідного відімства. Так глумливо говорив, з нарочитістю, відв'язатись. А я стала, як сліпа. Він міг із-за іншої на смерть розсваритись, і от моторошна річ. Він губить обох нас, до того ж образивши гірко. Течу за край світу від прірви з кров'ю. Він розтоптав нашу долю. Підождіть, я піду з вами. Можливо, помилка. Вкрай видно – ні. Відрухом долоні, зупинивши його, відходить. Напівромантичний пригодник Один куток студії-майстерні в Аркадія Дорзинського зайняли. Стіл з телефоном, ліжко і фортепіано. Далі простір як виставка. Макети для проєктованих будов, креслення і портрети по стінах. Бюсти рядами. На підстановах і долі. Та недокінчені частини іконостасів. Мистець обглядається перед широким дзеркалом, одночасно повертаючи люстерку справа і зліва. бачити власний профіль. Вусики доростити. Зачіску в більш артистичному строї. Чого бракує? Шикарний брюнет з мрійливістю. Спершу вони опиняються для вигляду, потім робляться куріпочками певний спосіб брати їх за живі струнки сердечні. Голову буду підносити стриманою величавістю. Мартуся злить. Неприступність у.